здається, на якійсь презентації. Місяць тому мене на вулиці прийняв знайомий художник Петро Смалюта і буквально приволіт на фотовиставку «Вардім». Ти ще такого не бачив, розхвалював, аж захлинався він по дорозі. Оригінальний задум, висока майстерність, професіоналізм, а сила... «Яка лишень сила!» Виставка називалась досить банально «Два світи», але враження справляло колосальне. Експозиція розміщувалась у двох залах. У першій стіни були обтягнуті білосніжною тканиною, на тлі якої особливо чітко вирізнялися яскраві кольорові фотографії. Вони випромінювали безмежну радість, справжнє щастя і наповненість людського життя, усміхнення обличчя вродливих юнок, молодих матерів, досконалі форми оголених жіночих тіл, респектабельні сивочолі чоловіки, відомі актори, письменники, науковці, спортсмени, політики, хто на природі, хто під час вручення нагород то в бенкетних залах, на дачах, у дому із сім'єю. Усе це викликало захоплення і водночас заздрість, бо і тобі тої миті хотілося такого життя, такої розкоші. І ти полишав у залу з думкою, як добре мати дачу-палац, відпочивати в затінку пальм, їсти і пити о те, що тільки сьогодні побачив на цих знімках, і навіть не знаєш, як же воно в біса називається. Піднесений, збуджений, ти переступав поріг наступної зали і мало не з порога потрапляв у зовсім інший світ. Десятки фотографій на темних, незадрапірованих стінах були теж кольорові, але вони вражали зовсім інакше і набагато сильніше і гостріше, ніж ті у попередній залі. Перед очима поставав отворний жахливий світ п'яниць, наркоманів, бомжів, злодюг, шлюг, жебраків. Здавалося, фотограф навмисно вибирав найбридкіші, найогидніший моменти життя пропащих людей, якщо, звичайно, це можна назвати «життям». Виходити на двір потрібно було саме з другої зали, але багато відвідувачів повертали до першої, і там, трохи оготавшись, просилися вийти на вулицю через вхід. Та й це не допомагало. Друга чорна зала все одно маячила перед їхніми очима, і люди з острахом роззиралися навколо себе. «Невже це правда?» Невже це десь тут зовсім близько, поруч із ними? І хоча під час своїх походень по сумнівних місцях я вдосталь не дивився цього іншого життя, але виставка справді потрясла мене. Вразив авторський задум розташування експозиції: два світи дві зали білий чорний. «Разючий контраст». «Я бачу, тобі сподобалося», – сказав Смалюта, і, взявши мене під руку, підняв до високого ставного чоловіка, дуже схожого на 35-го президента Сполучених Штатів Америки Джона фіт Кеннеді. «Євгена, познайомся? Це мій друг, журналіст і письменник Павло Таряник. Йому сподобалась твоя виставка» і він хоче подати про неї репортаж у газеті «Постфактум». Ось так я познайомився з фотографом Євгеном Жирняком. Він провів нас до затишного кабінета, почастував коньяком і кавою та відповів на кілька моїх, на спечених запитань. Згодом зателефонував на роботу і чевно подякував за чудовий матеріал, який дався мені на превелику силу, бо про виставки і враження від них писати я не мастак. Пригадав ті фотографії, мені все чомусь вижалися знайомі мармизи з кафе Георг.